Іван Франку. Рідне село. І знов я бачу тя, село моє родинне, Як бачив тя тоді, коли життя дитинне, Плило, немов, малий потічок серед трав, Що в'єсь несміло між дрібними камінцями, Дрібних утіх і я тут зазнавав. задля дрібних гризот лице росив сльозами, Тоді цікаво ще на світ я поглядав, не знав, що далі там, за твоїми хатками, за лісом, що шумить довкола. І не раз питав я річки, де пливе вона від нас, і думкою гонив її тихенькі хвилі поза закрутинку далекої стрімку. І дуба велетня в сусідському садку не раз розпитував, на чиї її він могилі щасливий виріс так високий і розлогий. І люди всі були мені так близькі, милі, і знав я всі стежки довкола, всі дороги, і зрідка лиш моя душа за обруб твій летіла в широкий світ. Та чи дитям у тобі я був щасливий? Дух дитячий мій, чи з перших вдарів зла тут не зазнав на собі? Чи ж перші золоті надії не розвивались тут, мов квіти веснянії, морозом збитії? Чи пориви гарячі, м'якої ще душі сміхом тут не топтались, докором не душились? Чи ж не лялись найперші сльози тут, найщирші дитячі, під тиском вчасних ще і недитячих мук? Хіба ж душа моя ще чиста, ніжна, біла, тут в рідному селі упервини щеміла, під дотиком твердих, брудних і грубих рук? Хіба ж не почала ще тут всисатись в груди, та трута лютоя, що й досі духа тлить? Хіба ж не в тобі я пізнав сирідство, труди і боротьбу життям? Чого ж тепер болить? Душа моя, коли по довгому часі Я в тобі опинивсь на сугруби отці Злим вихром загнаний, Стоїш ти, як стояло, Самотній дрібне дитя, мов, що сховало в зелені бур'яни головку кучеряву, довкола ліс гуде тужний таємний спів, що ще круг моєї колиски гомонів тебе, мов, обтулив в полу свою темнаву. І річка та сама хлюпочеться тривожно, повзе поміж високих берегів, і верби ті самі, і дуб той, що шумів понад дитиною. Чого ж так судорожно щось тисне грудь мою у тобі, рідне село? Чи жаль мені за тим тісним спокоєм, за тим життям, що хоч так бідний і сірий і пливе коритом тихим своїм? За щастям слимака того, що в шкаралущі ховається, за незнання смерком. Чи жаль мені, що я у світ пішов пішком на бурі громий град шукати, де стілющий потік знання пливе? О ні, о ні. Не того так сьогодні жаль мені, Не тим душа моя так важко заболіла, А тим, що тяжча ще пригноба тут засіла, На лицях голови недоля вниз хиляє, Під віддихом її вся радість завмирає, І приязнь гасне враз з любов'ю, Котрої сім'я тут мені у серце впало, Отим-то тяжко так мені у тобі стало, Прощай, село моє, що тут мене держало, те щезло, Що тепер держить таке важке, Що, мов, гора тяжить на серці, Геть іду і плачу за тобою».